Bismillahirrahmanirrahim Të nderuar shikues, selamulejkum u wa rahmetullahi ve berekatuh Mirsë takohemi në emisionin Arti i Mirsieve. Tema të cilën jemi duke trajtuar kësaj radhe ka të bëjë me lidhje farefisnore, të cilat janë një lidhje biologjike e të cilën Allahu i madhruar naka obliguar që ta kultivojmë së më tepër në mënyrë që të gjitha përfitimet e mundshme të nxjerrim prej kësaj afërsie. Në të vërtetë, ato sigurisht edhe të gjitha lidhje të tjera që kanë njerëzit ndërmjet në vetes nuk janë tjetër gjë përveç se obligime dhe përfitime. Obligimet janë ato të cilat u duhet të kryej ndaj palës tjetër, ndërsa përfitimet janë ato të cilat në mënyrë obligative Pala tjetër i kryen ndaj meje. Siçsoi arrijen të gjitha të mirat e jetës së kësaj bote, posaçërisht nëse njerëzit i respektojnë udhëzimet e Allahut fuqiplot, si dhe mësimet të cilat ai i ka paraqarë që njerëzit vërtet mbi to të ndërtojnë raportet në mes tyre. Nëse çdo njeri prej neve do të ishte i obli... i vetëdijshëm për obligimet që ka ndaj të tjerëve, ti respektonte ato me përpikmëri të mundohej të kryente. Nëse çdo dy palë kësajsoi thrajohen ndër me vetë, atërs ka dyshim se jeta do të bëhej shumë e këndshme, nga si raportet mes njerëzve do të theshin shumë të mira, madje të shkëlqyeshme. Si do të shohët për rëndësinë e mirësjelljes ndaj farefisit dhe të afërmëve, kemi folur në emisionin e kaluar, ndërsa ajo që na ka mbetur në këtë rast është të konkretizojmë se qka arrihet me respektimin e këti uvëzimi islam. Cilat janë frytet të cilat njeriu mund t'i realizoj, mund t'i vjel, mund t'i shioj, në jetën e kësa i bote dhe të botës tjetër, nëse a i vërtet e avron Allahun në përmjetë respektimit të raporteve farefisnore dhe kryerje së obligimeve që ka ndaj farefisit të vetë. Ato obligime Si kur thash, ato fryte janë ato që do të vilen dhe do të përfitohen në botën tjetër. E ne të gjithë edhim se synimi i se cilit musliman në botën tjetër është që të hyjë në gjennet. Kjo është e arritura më e lartë të cilën do të asyunoj dhe duhet të asyunoj se cili. E respektimi i obligimeve farefisnore, është një prej parakushteve të cilat e boj njerion që vërtet të arrij këtë mirësi të madhe të Allahot fuqiplot, të cilën përndryshën e jetën e kësa i bote edhe e andran. Thotë Allahu i madhruar në surën e rad, në ajetet njëzet e mëtutje, e ledhine ju fune bi ahdillahi, vë la jenë kudhun e lë mithak. I përshkruan Allahu i madhruar besimtarët duke thënë, besimtarë janë atatë cilët, e përmbushin obligimin që kanë marë ndaj Allahut, dhe në asë një mënyrë nuk e shkelin besën. U e ledhine jasilune ma emar Allahu bihi e jusale, u e khshaune rabbehum u e khafune su el-hisab, dhe atat cilat i mbajnë ato lidhje të cilat Allahu ka ordhruar që të mbahen, dhe kanë respekt ndaj zotit të tyre dhe i friksohen ditës së logarisë. Kjo është një përshkrim që Allahu Azza wa Xel i bën njerëzve të mirë, besimtarëve, njerëzve të devotshëm, ata të cilët vërtet i përmbahen asaj që Allahu ka kërkuar prej tyre që të përmbahen. Dhe këtu e vrejm se kemi të bëjmë me atë që kanë marrë përsipër në drejtim të Allahut. Pastaj nuk e shkelin besën, por e respektojnë atë dhe e kemi pikën e tretë: "Ulladhina yusiluna ma amara Allahu bihi ayyusil". Dhe atat cilët i mbajnë ato lidhje të cilat Allahu ka obliguar, ka urdhëruar në mënyrë të prerë çë të mbahen. E në këtë s'ka dyshim se hyn mbajtja dhe respektimi i lidhjeve farefisnore, nga se nuk është ky rasti i vetëm në Kur'anin famlar të ku Allahu thotë të respektosh dhe të mbash atë lidhje që Allahu ka obliguar që të mbahet. Si do të thotë, pas këtij përshkrimi, Allahu i Madhror përshkruan shpërblimin që do ta përjetojnë, që do të kënaqen duke e shijuar ata që vërtet i plotësojn këto parakushte. Thotë Allah i madhruar, u laike lehom oqbet darë. Të këtilve, u takon përfëndimi i mirë në botën tjetër, gjennatu adnin jëdukhullu në ha oman salaha min abaihim, o ezoajihim, o dhurrijatihim, o al-melaike të jëdukhullu në alejhim min kollibab. Ajo mirësi që do da përjethojnë në botën tjetër, janë kopshtet gjennetet e adnit, të cilat do tjenë me dyër të hapura, dhe në thot do të dhëtë dhëtë dhëtë dhëtë futen këta, dhe të gjitha ta cilët me mirësi i kam për cilur qofshin ata, prindrit e tyre, bashkëshortet ose bashkëshortet dhe pasarësit e tyre. Ma dje, edhe me lekët do të vinë atyre nga gjdo derë me një fjalë që ti përshëndesin dhe të të dëshirojnë mirëse ardhje. Pre këtyre ajeteve të surës rad, përfitojmë se vërtet, mbajtja dhe respektimi i lidhjeve farefisnore, si dhe kryrja e obligimeve që borojnë prej tyre është një parakusht, respektivesht është një formul e suksesit për të futur në gjennet. Mirë po, nuk është ky argumenti i vetëm. Kemi edhe argumentet tjera qofshin ato ajete kuranore apo hadithet e Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem. Në një hadith të cilin e transmiton Ebu Ejub el e bu e jub e nësariu e që shënohet në dy sahihet në atë të Bukhariu dhe të muslimit, që ndronë se Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem Një herë derisa ishte në një udhtim, ia preu rrugën një beduin dhe i tha, "O i dërguari i Allahut." Ai beduini i doli para dhe e kapi për kapishtallin e devës së tij dhe i tha, "O i dërguari i Allahut, më trego se cilavepër është ajo që mund të më afroj kaxhënetit dhe të më largoj nga xhehenemi." I dërguari i Allahut i tha, "Tvërtet para se ti i pëtë përgjigje, i dërguari i Allahut u kthye ka shoktë vet." edhe tha kë njeri si duket e paska gjetur rrugën e drejt, nga se po interesohet për një gjë e cila është shumë e madhe, për një gjë e cila është shumë e vlefshme. Pastaj, kura e përsëriti pyët janë edhe njëherë, i dërguari Allahut i tha, Ta abudullahë, la tu shriku bihi sheja. Ta adhëroshë Allahun dhe ati në asgjë të mos i bësh shirkë. Pastaj, vë të kimo s'salahë, vë të uti s'zekahë, të falesht namazin me regull, të ja për zekatin, o të të silur rahim, dhe të mbash lidhjet farefisnore. Këto ishin 4 udhëzimet praktike që i dha Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem, ati beduinit në pyetjen, si, si përgjigje në pyetjen e ti, si të futem në gjennet dhe të shpëtoj nga zjarri. Të adhurosh Allahun, të falesht namazin, të ja për zekatin, dhe të mbash lidhjet farefisnore. Ai, i knachur për i kësaj përgjigje të shkurt dhe të qartë, u përshëndet dhe u largua, i dërguar i Allahut tha, i në të mes se kebihi dhe khalel gjenne. Kënjeri, i cili sa po pyeti dhe e mori përgjigje, nësi i përmbajt asaj përgjigje, gjithse si dhe të futet në gjennet. Një tjetër hadith e kemi gjithashtu që është interesant, dhe kjo hadith është interesant për faktin se Transmetimi i tij na vjen duke u përshkruar edhe rrethanat e thënjes së këtij hadithe. Transmetohet nga Abdullah ibn Selami, Allahu qoftë i kënaqur me të, njeriu i cili kishte qenë rabin Chifut, i cili e kishte lexuar paralajmrimin për afërsinë e ardhjës dhe paraqitjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Madje në librat e tij të shenjtë kishte lexuar edhe përshkrimin detaj të tij çoft për shkrimin fizik apo edhe të sjelljeve të tjera. Dhe në momentin kur Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem erdhi në Medinë, dëgjoi Abdullah ibn Selami se ka ardhur dhe u nis për të atakuar. Sot momentin e parë që atakova, e, e dëgjova prej tij një fjalë. Dhe kjo është interesante se Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem nëse dëshirojmë ta paramendojm kohën e ardhjes së tij, arritjes së tij në Medinë, Rathanat asht fillimi fare kur ai do të njoftohet me një rreth do të njoftohet me disa njerëz dhe do të filloj të promovoj vlera dhe un kam përshtypjen se në rastet e atylla sigurisht ai që promovohet do të jetë e rëndësisë madhore dhe me kët rast Abdullah ibn Selami thotë e kam dëgjuar të dërguarën e Allahut duke thënë ja Yohanas efshul salam wa at'imut ta'am wasilu al arham wasallu bil lail wa nas niyam tadkhulul jannata bisalam o yun yaraz përshëndetuni me selam sa më tepër, mbajni lidhjet farefisnore, ushqeni të varfrit, dhe faluni natën dherisa njerëzit flein, do të hyni në gjennet të shpëtuar. Këto katër pikat të përmendura në këtë hadith, për hapja e selamit, ashtë mnyra e përshëndetjes që është qëllësi i komunikimit mes njerëzve dhe si u dhëzim, s'ka dyshim se ashtë shumë i rëndësishëm. Pastaj, ushqimi i të varfërve dhe nevojtarve gjithashtu është një gje e rëndësishme për arsye se regulon raportet socialin mës kategorive të qoqëris. Mbajtja e lidhjeve farefisnore gjithashtu e, kontribuan në të njetin rafsh mbajtjen e familjes kompakte, mos shkëputjen e lidhjeve farefisnore, kultivimin e tyre dhe përmjërsimin e raporteve në mes njerëzve dhe pjesën e natës, apo një pjesë të natës njeri ju të ja dedikoj vetmimit apo komunikimit të ti me krijuesin e vet Allahut fuqiplot. Këto katër katër parakushte për të futur në xhenet dhe e vrejm se me të vërtetë ndjera prej tyre është e rëndësishme, mbahtja e lidhjeve farefisnore, por derisa përmendet në disa citate se është vërtet një parakusht për të futur në xhenet, për kësaj gjithsesi duhet të kuptojmë se është një gjë shumë e rëndësishme. Po në anën tjetër edhe përfitimi prej saj është gjithashtu shumë i madh dhe për deri sa jemi duke folur për frytet e respektimit të kësaj të këtimsimi, të këti udhëzimi, atër e vrem se hyrja në gjennet qenë ka një prej fryteve të cilin njeriu do të vjel edhe do të shijoj në botën tjetër. Mirë po egzistojnë edhe disa frytet tjera, disa ta arritura tjera, cilat do të shijojnë ose do të përjetohen duke qenë në këtë botë e cilat do të i përmendim në vijem. E para dhe shumë e rancishme, është se Allah i madhruar ka marë përsi për siper, që njëriu i cili imba livjet me farefisin e vetë, i respekton ata, si let mirë me ta, i ndihmon e kështu me radhë, Allahu do të trajtoj atë njëri në të njëtën mënyrë. Më mirë të themi, kushtimisht në të njëtën mënyrë, nga se Allahu në të shumë të nërasteve, kur shpërblen, shpërblen ashtu si njëriu e ka bërë veprën, mirë po shpërblimi Allahu dal në cilësi edhe në sasi. Por, a i që i mba lidhjet me farefisin e vetë, Allahu do t'i mbaj lidhjet me te. Kjo është ajo të cilën dojt t'a kuptojmë. Njëriju që mba lidhjet me farefisin e vetë, Allahu do t'i mbaj lidhjet me te. A i që i shkëput lidhjet me farefisin e vetë, edhe Allahu do t'i shkëput lidhjet me te. Por, mbajtja e lidhjeve nga ana Allahut fuqiplot, nuk është gjë e vogët. Nga se ne si njerës, Dere sa mbajm lidhje me farefisin ton, a thua cilat janë përfitimet që do t'i ketë farefisi prej neve. Ato janë përfitime, por sigurisht janë të kufizuara dhe sigurisht nuk janë gjitha që të më dha. Mirë po, paramendoni nëse Allahu mba lidhje me neve. Nëse ne e përkrahim farefisin, do të sigurojmë përkrahjen e Allahut. Paramendoni sa dhe si mund të na përkra Allahu fuqiplot. Nëse ne ndihmojmë farefisin, do të na ndihmoj Allahu. Para mendoni si edhe sa do të na ndihmoj, Allahu fuçiplot e gjithçumerrat. Lidhur me kët, thot i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, në të cilin ai i mësuar për i shpalljes dhe i inspiruar për atë që e ka mësuar Allahu fuçiplot, përshkruan kohën kur Allahu i ka krijuar i ka krijuar krijesat. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allahu ta'ala khalaqa al-khalqa" Hatta i dha ferigamin hum kamet i rrahim fe kalet. Thëtë Allah dhruar, i madhruar i kryoj të gjitha kryesat, dhe kur të gjitha morën formën e vetë, thëtë Lidhja fari fisnori unë ngritë dhe tha, Hadha me kamul a i dhibikem minel katia, o Allahu im, unë pozicionohem këtu dhe kërkojmë mbrojtjen tënde nga shkëputja, që dënë thotë, Lidhja farifisnore kërkon mbrojtjen e Allahut nga shkëputja, nuk është gjë e vogël kja. E Allah i madhruar thot, naam, e ma të rdhajnë e në asile men wasalek, o wa akta men kataak, tha a nuk të mjafton, që aji cili nba lidhjet farifisnore, unë do t'i nba lidhjet me te, dërsa aji cili i shkëput lidhjet farifisnore, edhe unë do t'i shkëpus lidhjet me te. Pas taj Muhamidi s.a.r. Allah a.s. si konfirmim për këtë, Shokvet, vet, silbë, u drejtojtë shokve të vetë cilve u apërshkruan këtë detaj, fëtë i këra u imë shetëm, fëtë nëse do një konfirmim të kësaj, le të zoni ajetet kërënore në surën Muhammed, ajetet 22 dhe 23, fëhella asajtëm in të welletëm në të fësidu fil ardi o të qatë të uërkha me kom. A thua me ndoni se nëse e këtheni shpinën, do të bëni që regullime në tokë dhe do të ndërpritni livjet familjare. Në U laike lëdhine, laanehumullahu, fa asammehum, u ama abosarahum. E ja, ata që bëjnë një gjëtë atil, Allahu i ka malkuar, u a ka shurduar veshët, dhe u a ka verbuar sytë. Pra, do të nëmjafton të, si kur e do të moskishtë përfitime tjera, kur farë përfitimesh, do të nëmjafton sigur, të të siguronim vetëm një gjëtë atil. Ajo është që Allahu Azze Vecel të mbaj lidhje me ne, dherisa ne mbajm lidhje me, me farefisin, dherisa ne i respektojm lidhjet farefisinore dhe i qmojm ato. Si do qoftë, të jesh në lidhje me Allahun, të jesh i afert me Allahun, të të dojë Allahu, është një arritur shume madhe, nga se njeri ju i cili arrin të siguroj për vete një pozicion të këtil, normalisht, me veprat e veta, me siljet e veta, me bindjet e veta, me fjalet e kështu me radh, a i cili arrin të siguroj një gjëtë të tilë, Ska dyshim se a i ka arritur shumë në jetën e kësa i bote, nga se kjo është një kosishtë edhe paralajmrimi i suksesit në botën tjetër. Përfitim tjetër i kësa i bote nga mbajtja dhe respektimi i lidhje e fare fisnore, ska dyshim është edhe një gjëtë cilën e ka paralajmruar Muhammedi sallallahu aleyhi wasallem me hadithet e veta. Thot, men ahabbe e njubë sa talahu fi rizkihi wa jun saelahu fi eferih, fel jasil rahimah. A i cili donë që vërtet t'i shtohet pasuria, t'i shtohen begatit, t'i zgjerohet rizku apo furnizime, dhe një kosisht t'i zgjatët jeta, letë të mbaj dhe letë respektoj lidhjet farefisnore. Gjithashtu, në tjetër hadith, që ndronë se Muhammedi s.a.s. ka thënë, Siletul erhami, wa husnul gjivar, wa husnul khulqi, t'u ammeru, ammeru bihet dijar, o t'ezdadu bihet a'mar. Mbajtja lidhjeve farefisnore, Respektimi ifqinjue dhe silja emir Iban që jetën të tokë të regullohet Dhe jetë gjatsia të shtohet Në hadithin e trejt Thotë Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Taallemu min, min ansabikum ma tësiluna bihi arhamakum Fa inna silat e rrahimi mahabbetum fi l-ahel Wa ma thratum fi l-mal wa ma nsaetum fi l-athar Thotë njohtohoni me taafrmi të tuaj me një fjalë, njëheni gjenezën tuaj dhe të atyre që keni prejardhjet të përbashkët. Nga se, mbajtja e livjeve farefisnore, kryon dashuri në mes farefisit, mes të afrmve, pastaj, pasuron e shton pasurin dhe e zgjat jetën. Fjalët që përdorën në këto tri hadithe, e që nënkuptojnë zgjatjen e jetës, disa janë të drejtë për drejta në këtë kuptim, Ndërsa, disa janë shpreje që mund të shërbeni edhe si simbolik. Njëra prej tyre thotë, ojun se e lehu fi etheri, që do në thotë se do t'i shtohen gjurmet, gjurmet që, që i kalën pas vetës. As gjatët jeta e njëriut dhe avien desh, nëse themi po, avien desh kjo, me atë që ka thënë Allahu i madhruar, fe idha gja, e gjeluhum, fe la e së të akhirun, e saate më, la e së të kdimun, e kur të vijë, koha a fati i tyre që të kalojnë nga kjo bot, ata pastaj asë nuk do të vonohen për një qast e asë nuk do të vije vdekja më përpara. Përgjigje, në këtë pyotje kanë dhënë djetarët nga aspekte, shikuar nga aspekte të ndryshme. Një prej atyre aspekteve që ndronë se zgjatja jetës e përmendur në hadithe, në të vërtet nuk është zgjatja reale, por është shtim i bereqetit të jetës. Me një fjalë, dhe një kuptim e jetës dhe shtim i të miraj të saj, ashtu që njeriu i cili jeton kësisoj, duke i respektuar lidhjet farefisnore, dhe duke i mbajtur ato ashtu si duhet, jeta e ti, edhepse në kohë nuk së gjatet, në cilësi rritet, dhe aj përfitan shpërblem shumë të madhë duke e shfritzuar bereqetin e jetës. Ndërsa, si pas një aspekti tjetër për cilin kam folur djetarët, që ndronë se njështë Jeta nuk është gjatët kër është në pyetje caktimi i Allahut dhe dia e ti. Mirë po mund të ndodhë që me leku i obliguar me marjen e shpirtit të këtë qenë i urdhruar që të njëtën të bëj, të në thëtë marjen e shpirtit të bëj në kohë të caktuar e pasta i përshkak të bamirësis, përshkak të mbajtjes e lidhje e fare fisnore të këti personi, Allahu të urdhruar me urdhër të dytë me lekun i cili e anullon atë të parin, që marin e shpirtit të bëj në një kohë më të vonshme, e kjo prap është në suazat të caktimit të Allahot dhe në asë një mënyrë nuk delë prej asaj. Në tjetër verzion, djetarët kanë thënë se zgjatja jetës do në thotë se edhe njeri u pasit të vdes aja koma do të përmendët, dhe njerëzit do të flasin mirë për te dhe përkujtimi për të mirë që i bëj njerëzit njeriju të pas vdekjes, s'ka dyshim se është përfitim për te, nga se në një farforme njerëzit janë dëshmitarët e Allahot në tokë, dhe kura ta e pranojnë njerin si të mirë, aj edhe do të jetë i mirë. Kura ta flasin për dikend se ka qenë i mirë, aj edhe do të shpërblehet të ka Allahu fuqiplot si njeri i mirë. Për i përfitimeve të kësaj bote, nga mbajtja dhe respektimi i lidhjeve farefisnore është se Allahu njeriu e kthill gjithashtu e e ngrit e ngrit në në në pozicion dhe ja ngrit autoritetin që nuk është gjë e vogël. Ës pyetur Resulullah sallallahu alaihi wasallam se cilët njerëz janë më të mirët e në përqejhjen e tij ka thënë: "Etkahum lillah wa awsuluhum lirahimi" wa amuruhum bil ma'ruf wa anhaahum 'anil munkar njeriu i, i cili mostepermi ka devotshmëri njeriu i cili mostepermi ka frik respekt ndaj Allahut fuqi plot pastaj njeriu më mirë është njeriu i, njeri mi njeri i, njeri i cili mostepermi respekton farefisin e vet dhe i mba lidhje të farefisnorë pastaj njeriu më mirë është ai njeriu i cili mostepermi urdhron ka e mirë dhe promovon vlera dhe njeriu i cili mostepermi ndalon ka e keqja dhe mundohet të luftoj dukurit negative Gjithashtu, eh, prej përfitimeve të kësaj bote është se Allahu Azza wa Xel, Allahu i Madhruar e nderon njeriu i cili i mban lidhje të farefisnore dhe nderimi dhe respekti që Allahu tregon ndaj ti, s'ka dyshim se vije në shprehje në të gjitha rastet edhe në të gjitha kohat. Mirpo ai mos te për mi vije në shprehje atëher kur njeriu mos te për mi ka nevojë për te. Dhe si dëshmi për një gjë të tillë e kemi Rastin kur Muhamedi sallaallahu alaihi wasallam i kishte ardhur shpallja e par, ai ishte trishtuar nga takimi i papritur me Xhibrilin. Dhe ashtu i trishtuar vije me shpejtësi në shtëpi duke kërkuar duke kërkuar nga familjarët e tij, nga bashkortja e tij, zona Hadijja, Allahu qoftë i kënaqshur me të, që ta mbulonin, zemmiluni, zemmiluni, mumbuloni, mumbuloni. Dhe pasi që e mbuluan dhe u qetësua i përshkroj grua së vetë Khadijës që fari kishtë ndodhur dhe në fund të ati përshkrimi thëtë Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem hatë të khashitu ala nefsi el helak. Ishte një situata atilë sa që patë Afrikës e Mospovdes. Mirë po Khadijëja në atë moment reagoi duke thënë kella asëse si nuk ndodhë që ti të shkatrojë në situatat atila nga se ti e njëri i respektuar ti e njëri i cili e respekton farefisin, mban lidhje farefisnore, e përkrah të dobtin, i ndihmon të varfrit, e respekton fëqinjin dhe dhe mysafirën e çdo merat. Dhe njeriu i cili i ka këto virtyte nuk ka mundësi që të shkojë poshtë dhe të shkatërrohet. Pra, këto ishin disa nga përfitimet e ruajtjes së respektit të lidhjeve farefisnore. Mirpo, patjetër do të ballafaqohemi edhe me anën e kundërt të medaljes, cicilat janë humbjet apo cicilat janë dështimet në rast se njeriu vërtet nuk e respekton farefisin e vetë dhe nuk i mba lidhjet me ta. Ato, edhe ato janë të shumëta, ndo shta dhe të panumërta, sikur se ishin edhe përfitimet nga, nga respektimi. Por do t'i përmendim disa më të rëzikshmet, ndo shta Allahu fuqipllot do t'na bëj shkaktarë që vërtet dikush të, të këthjelet dhe të këndelet nëse eventualisht ka ngecije në këtë drejtim. E para dhe ma e randa skadu shimash të malkimi e Allahot fuqiplot dhe lërgimin larkim, nga mshira eti. Allahot i madhruar në ajetin e par të suras en nisa thot, Ja ejuha në nasu të tëku rabbakumul lëdhi khalqakum min nëfsim vahidatim wa khalqa minha zaujaha wa bethe minhuma rijalen këthira wa nisaa. O ju njeraz, kini e frik Allahot zotin tuaj i cili u kakriuar juve për inxhinierio. Për këtë ka krijuar bashkëshortën e tij e pastaj për atyrë dyve ka krijuar shumë njerëz, burra dhe gra. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ وَكُنْ فِي فِرْقَةِ اللَّهِ نَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَى عَنِ الْمُنكَرِ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Dhe keni frikën e Allahut në emër të të cilët ju i kërkoni gjëra njëri tjetrit, por gjithashtu kujdesuni edhe për farefisin. Kujdesi pa farefisin pra po vije më njëherë pas urdhrit për të pas frikë respekt ndaj Allahut fuqiplot, gjë që nuk është nuk është gjë për ta nën vlerësuar. Ndërsa në tjetër ajet Allahu i madhruar thotë: "Se hala asaytum in tawlaytum an tufsidu fil ardhi wa taqta'u arhamakum." Ju a thua vallë mos po mendoni se nëse e ktheni shpinën, nuk do të çrregulloni tokë, nuk do të bëni çrregullime të ndryshme dhe nuk do të shkputni raportet farefisnorë dhe familjare. E pastaj në vijim thotë u la i kelle dhine, la ane humun la, aji i cili ban një gjëtë të til, aji e ka merituar malkimin e Allahut fuqiplot. Në përgjithësi, nuk janë të pak të ajetet, po edhe citatet nga hadithet e Muhammedet sallallahu aleyhi vësallem, se vërtheta e njeri i cili ishkëput dhe nuk i respekton lidhet farefisnore, aji e merithon malkimin e Allahut fuqiplot. E dyta është privimi nga gjenneti, apo pa mundësia për të hyrë në xhennet. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam lidhur me këtë e ka bërë një paralajmërim shumë të rrezikshëm, duke thënë la yadkhulul jannata qati', që do të thotë nuk do të hyjë në xhennet ai i cili i shkëput lidhjet farefisnore. Kuptimi i kësaj mund të jetë ose nuk do të futet kurrë në xhennet ai i cili i shkëput lidhjet farefisnore duke konsideruar se nuk ka nevojë të respektohen ato. Apo Nuk do të futet në xhenet ai i cili shkput lidhët farefisnore në fillimin e futjes në xhenet kur ata më fatlumt, ata më të lumturit do të futen me grupet e para të xhenetlitëve. Gjithashtu, prej dështimeve dhe prej pasojave të mosrespektimit të lidhjeve farefisnore është se Allahu i madhruar i ia shpejthon ndëshkimin njeriu të k tillë çës në jetën e kësaj bote. Thot E dërguari i Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjal Allah li sahibihil 'uqubata fi d-dunya ma ma yuddakhiru lahu fi l-akhirah min al-baghi wa qathi'ati r-rahim. Nukas nje mëkat i cili meriton, që Allah t'i ja përshpejtoj kryesit të tij. Ndhëshkimin në këtë botë, megjith depozitimin e ndhëshimit në botën tjetër, më meritor për mëkateve nuk ka se sa zullumi dhe ndërprerja apo mos respektimi i lidhjeve farefisnore. Pas taj pri pasojave, pasoj në vete është që njeri ju të privoj vetën për atyre përfitimeve për cilat folën më herët, pasoj tjetër është se mbyllën dyërt e qilit dhe nuk dëgjohen lutjet e personit i cili ndërprinë lidhjet farefisnore, ashtu sikur edhe nuk i pranohen, nuk i ngriten veprat. Thotë Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem, inë amale beni adem, to aradu ala allahe ashijet e kulli khamis, lejlet e ljumma, fe la ju këbelu amelu, qatë i rahim. Të gjitha veprat e, e bive të ademit, njerëzve, ngriten dhe ekspozohen për Allahot fuqiplot në pas ditën e ditës së ejte. Andaj, në atë kohë, asë një vepr e mirë e ati i cili nuk i mba lidhjet fare fisnore nuk do të ngrihet tek Allahu dhe nuk do të nuk do të pranohet. Të nderuar shikues, këto ishin disa nga përfitimet e respektimit të lidhjeve farefisnore dhe pasojat e mosrespektimit të tyre. Na mbetet ti trajtojmë edhe shkaqet pse vije deri te shkputja e, e lidhjeve farefisnore, por këtë gjë do ta bëjmë pas një shkëputjeje të shkurtër. <të> përshikues ja ku jemi sërish së bashkën e misionin tonë. Lidhjet farifisnore, atot cilat në forma dhe mënyrat të ndryshme, Allahu i madhruar në ka obliguar që ti respektojmë dhe të rrim gati. Madje, jo e të mkaqë, por Allahu i madhruar edhe në ka mësuar se si ti parandalojmë të kundërtat e asaj që kërkohen prej neve. Si ta parandalojmë shkëputjen e lidhjeve farifisnore ose nëse vesh kanë dodhur atërësi të kontribuojmë në rifënjen e atyre raporteve. Në të vërtet, shkacet të cilat dhët t'i hulumtojmë, pse vje dheri të shkëputja e lidhjeve farefisnore, janë të rëndësishme në mënyrë që ose të prevenojmë, ose edhe nëse ka ndollë, të kemi mundësi që t'i sanojmë dëmet maksimalisht dhe t'i rifëjmë prapë t'i bëjmë funksionale lidhjet farefisnore. Arsye kryesore ose primare Pse ndodhë shkëputja e lidhjeve fari fisnore është ignoranca. Ma dje, ignoranca mos dhja, mos njohja e pasojave të shkëputjes ose mirësive të mbajtjes në funksion të lidhjeve fari fisnore. Shumica e njerëzve, kër e shojmë se vërtet janë e, kapluar nga kjo gjendje, kanë ra në këtë shprovë, e vrejmë se ata vërtet nuk kanë fare dituri për randësin e mbajtjes e lidhjeve fari fisnore, o gjithashtu nuk kanë diturija dhe për pasoja të shkëputje se lidhjeve fare fisnore. Andaj për të evituar një gjë e tjil, duhet që vendin e ignorancës të zëj diturija. Pastaj, pasoj apo, apo faktor shkaktar tjetër është gjithë se si zilia. Zilia është një emet, është një ekeqe e madhe për cilën edhe kemi folur mu në këtë seri në një nga emisionet është një gjë e cila vërtet i shkatërron raportet mes njerëzve në përgjithësi, po edhe në mes antarëve të familjes së gjerë apo të ngushtë në veçantë. Ajo ndodh për shkak se për shkak se njerëzit nuk janë në gjendje ta bëjnë zemrën e gjerë dhe të pranojnë mirësi tek tjetri. Ata në vend se të kërkojnë prej Allahut mirësi të njëjta, apo edhe më tepër, ata bëjnë zemrën e ngushtë dhe i kanë zili tjerët pse Allahu ata i ka favorizuar apo spoku në sythe të tyre duket se i ka favorizuar dhe ata pastaj në forma të ndryshme sillen dhe pozicionohen armiqësisht ndaj mirësive të Allahut fuqiplot tek të tjerat. Kjo ndodhi si mëkat i parë praktik i cili u, u realizua në fytyrën e tokës kur dy bijtë e Ademit, njëri e vrahu vëllain e vet për shkak të zelisë që kishte nga se i dukej se i atë po e favorizon atë më tepër sesa sesa vrasin. Zilia pra është një gjë e cila ndodh mes njerëzve, ndodh gati në mënyrë të natyrshme, mirë po njeriu i mirë, njeriu i fortë, atë e shtyp dhe nuk e leq të manifestohet në xhestet e tija, në sjelljet e tija, në fjalët e tija e kështu me radhë. Faktor tjetër që ndikon ndikon madje ndikon shumë në në shkputjen e raporteve familjare janë edhe thashe thëmet apo bartja e fjalve, një gjë e cila ndodhë ndodh në botë, ndodhë në jetën e njerëzve dhe ata ziliqarët ku do që shofin se vërtet ka bereqet apo shkojnë mirë raportet mes njerëzve, ata nuk që të sohen për pa o angazhuar për t'i prishur ato. Dhe zakonisht ndodhët dikush i cili bartë fjal, qofshin ato edhe të vërteta vetëm e vetëm me qëllim për t'i prishur njerëzit. Thotë njeri prej djetarve të hershëm, bartësi i fjalve dhe gënjeshtari, thotë bëjnë dëmë për një orë, më te përse sa mund të bëjtë dëmë një magjistar për një vit. Në të gjithë e dimë se magjistarët reziku prej tyre është i madhë dhe dëmi që ata bëjnë gjithashtu është i madhë, me gjitha te bartësi të fjalve shkaktojnë pasoja më te përse sa magjistari. Pastaj, djetarët janë kujdesur shumë që bardhja e fjalëve të parandalonhet e, e posaçërisht duhet të parandalonhet duke konsideruar se ai i cili të sjell këy lajme të këqija, ai i cili të sjell ty dezinformata, ai i cili bardh fjalë tek ti, duhet të jesh i bindur se ai do të bardh fjalë edhe prej teje. Pra, ai i cili të cilin po e shef se Xhoja është i mirë me ty por i keq me atjetrin, ta dish se a i do tjetë i keq me ty, e gjoja i mirë edhe me dikant tjetër, qofta i personi i tret, apo i katërt, apo kështu me radhë. Për këtë arsye, zhdo njeri prejneve, kur e vrenë se dikush po bartë lajmet pa këndshme, dezinformata, fjal të këqia, deri të këti, duhet të parandalosh edhe gjithse si të, të, të mos e lesh që të ndollë një gjë e tjilë. Ato që praktikisht duhet zhdo njeri prejneve ti praktikoj kur, kur është në mpjë e tje, Bartja e fjalve janë disa veprime praktiket cilat duhet t'i kemi parasysh. E para, duhet t'a dim se bartës i fjalve në një farmënyrë është më katarë dhe më katarëi a priori nuk duhet t'i besohet më katarit. Dhe thot më katarit nëse t'a bie një lajmë, duhet gjithse si të mundohemi t'a verifikojmë edhe në kanale tjera, edhe në rrug tjera, dhe jo vetëm t'a t'i besohet ati se më katarit. Dikush tha për ty këtu ose veproi kundër teje këtu ose këtu me radhë. Në anën tjetër duhet të mundohemi që ta këshillojmë kur dikush bart fjalë, edhe ta ndalojmë nga veprimi i këtyll. Pastaj, njëtin veprim duhet ta urrejmë për hir të Allahut nga sa është veprimi i keq i cili nuk bën çata çata ndodh. Gjithashtu, fjalët që na vijnë prej njerëzve të këtyll nuk duhet të ndikojnë tek ne që ne të marrim çndrime, çndrime ndaj dikujt. Ma dje, jo vetëm kach, por nuk duhet që fjalet e këtila të ndikojnë të këne që edhe ne t'i paradjykojmë njerëzit. Nga se nuk e dim se vërtet a ka ndodhër, ashtu sikur se përna e përshkruan a i njeri i cili po bardhë fjalë dhere të këne, apo nuk ka ndodhë, ndërsa Allah i madhruar, na i ka ndaluar paradjykimet. Ja ju hën nës i gjitheni bu këthirem minat dhanë, in ne ba'da dhanë një ifëm, lërgohoni prej shumicës e para gjykimeve nga se shumica e para gjykimeve janë mëkat. Nëse fjeshtë para gjykimi, ajo që silët në mendjen tënde, është mëkat, qfar do të ishte kur ti mërë qëndrim ose kur ti filon, kalon në aksion, filon të veprosh diqka, bazuar në ate që të është than prej tjerve e që nuk e ke pati me sytë tu. Si do qoftë, në përgjithsi, këto nuk duhet të në ashtin në veprim, por për kundrazi edhe nëse në vinë lajme, që nga njerë mund të konsiderojmë se ato lajme mund të jenë të vërteta, prapë se prapë, ne nuk dojtë të ndërmarim veprimet të liga lidhur me palen tjetër, nga se ai mund të ketë justifikim, ai mund të ketë arsye, mund të mos ketë ndodhë, saktësisht ashtu si në përshkruat neve e kështu me ratë. Si do qoftë, bartja e fjalve, pra është një, një emet, është një ekeqe, është një dukëri negative e cila nës Shumë prish raportet në mes njerëzve dhe ne në zdo mënyrë dhëtë mundohemi të parandalojmë ate, vetëm e vetëm për të i ruajtë raportet në mes njerëzve në përgjithsi, por edhe lidhjet fare fisnore në veçanti. Një faktor tjetër e cila ndikon shumë negativisht në prishjen dhe mos mbajtjen e lidhjeve fare fisnore është vetë pëlqimi dhe mendjemaësia. Arroganca e cila mund të jetë prezente tek ndonjëri nga antarët e familjes ose farefisit. Dhe ai i cili e konsideron veten se është më i ngritur, se është më i mirë, se është më meritues se të tjerët, s'ka dyshim se ai nuk mendon se me ata të ultit sipas ti duhet të mbaj lidhje. Ai pret që ata t'i vinë atij dhe kjo padyshimse nuk çon nuk e bën funksionale mbajtjen e lidhjeve farefisnore. Prej faktorëve është gjithashtu edhe kopratësia e tëpruar, nga se sikur se e kemi përmendur në emisionin e kaluar, mbajtja e lidhjeve farëfisnore përvesht tjerasht përmban në vete edhe obligime financiare. Të aformit do të ndihmojmë edhe financiarisht, ndërsa kopratësi nuk do të jetë në gjendje të bëjnë një gjëtë të tjil asesi dhe kjo s'ka dyshim se nuk do të kontribuaj mbajtjes e lidhjeve farëfisnore, por do të qoj në shkatrimin në shkatrrimin e tyre. Foth Muhamedi sallallahu alaihi wasallam lidhurmë kët: "Ijaqumoshu, fanehu ahla kaman kan qablhum. Ijaqumoshu, fanehu ahla kaman kan qablukum." Ameron bil-bukhli fa-bakhlu, wa amarahum bil-dhulmi fa-dhalamu, wa amarahum bil-qati'ati fa-qata'u. Ruayuni nga Kopracia e Tepert, ngase ajo i kaquar në shkatrimin ata që kanë qenë para Yush. Kopracia i ka shtyr ata që të bëhen dorë shtrëngut, do të thotë të mos të mos i japin. Pastaj i ka shtyr ata që të bëhen të padrejt dhe ata u bën të tillë dhe i ka shtyr ç't i shkelin lidhjet farefisnore dhe ata e bën një gjë të tillë dhe kjo s'ka dyshim se është është një gjë shumë e keqe e cila ndodh në mesin e njerëzve. Ka edhe gjëra tjera të cilat ndikojnë që lidhjet dhe raportet farefisnore Të në përkambën të mos funksionojnë, të shkilën, të shkëputen e kështu me radh, ato janë të shumta padyshim dhe çdo veprim, të cilin nuk jemi të kënaqur që t'na e bëjë dikush, është mirë që edhe ne të mos ia bëjmë dikujt. Nëse nisemi nga ky parim, atëherë s'ka dyshim se lidhjet tona me njerëzit e tjerë do të jenë funksionale. Ajo që kemi dëshirë të na trajtojnë me të njerëzit, është mirë që ne ti trajtojmë asoj. Ajo si kemi dëshirë që të na respektojmë, është mirë që ti respektojmë. Si kemi dëshirë që ti ndihmojmë, duhet të na ndihmojnë, duhet edhe ne ti ndihmojmë. Në këtë formë ne se sillemi me njerëzit, atëherë të gjitha lidhjet që kemi me ta, të çfarë do natyrë të qofshin ato, do të bëhen të mira, funksionale, edhe do të japin fryte pozitive. Mesim me shpresë se Allahu do të na dhuroj mundsinë ç'të takojmë në emisione të tjera deri në takimin e radhës. Ju llojm në përkujdesjen e Allahut fuqiplot.